‫טוב, אז ראשית אה, לכם שאלות כאילו לגופו של חומר? <coughs> ‫לגופו של עניין? אין איזה חומר, למה שהוא לא משל? ‫לא, אני... ‫חומר האחרון, מאז, מאז. ‫כל השבועות האלה, ‫רק חשבתם על הפעם האחרונה ש... ש... ‫אני עוד בשמונת הנתיבים. ‫-כולנו. ‫כן, מה שכתבתי... ‫שזה, שזה כותרות יפות. אז אני עכשיו, אני ממשיך, אני חוזר ממש בקצרה. היינו, הנתיב, הראש, הנתיב הראשון זה מבט נכון, או מבט חכם, וברמה הכי גבוהה אפשר להגיד שהשקפה נכונה היא חוסר השקפה. אם אנחנו צריכים להגיע לזה שאין לנו השקפה, בשום דבר אנחנו ברקיע השביעי. זה לא פשוט, ממש לא, לא טריוויאלי, וכמובן שיש פה גם איזושהי סתירה פנימית קצת, אם תחשבו על זה, כי זה בעצמו איזושהי השקפה, אבל נעזוב את הפילוסופיה לפילוסופיה. אז זה בצורה הכי מופשטת, כאילו, כל ובצורה יותר ברורה. כל דעה, השקפה, אלא אם שיש לנו, גורמת לנו לסבל. למה? כי היא מוצקת והעולם גמיש. ובמוקדם או במאוחר, ההשקפה שלנו תיתקל בסיטואציה שלא מתאימה להשקפה. ואם לא נהיה מספיק חכמים בשביל להגמיש את המחשב... את ההשקפה שלנו, ייגרם לנו סבל. כי נחשוב שמשהו פה לא בסדר, בזמן שהכל בסדר. אז זה אה, אה, השקפה נכונה בצורה ממש... אה, ממש אה, מצומצמת, אה, ולמעשה בהשקפה נכונה נכנסת כל ה... כל הפילוסופיה והשקפת העולם של הבודהיזם. כולל למשל שלושת העיקרים שמהווים חלק בלתי נפרד מכל דבר וזה ההשתנות שלו, חוסר הקיום שלו והסבל שכרוך בו, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל תדעו שמה, לשמה מכניסים את, את כל הדברים שבעצם שאני אגיד, דברים שיותר מדברים ופחות עושים יש הרבה בבודהיזם, יש הרבה כרכים של, של, של דיבורים, לא לדאוג. עכשיו, זו האמת הראשונה. האמת השנייה היא מחשבה נכונה, וגם פה היה שיעור שלם, ולתמצת אותו בשתי מילים. א', הנקודה הכי חשובה, זאת נקודה שהביאה לפחות בן אדם אחד שאני מכיר להבנה ממש מעמיקה ופתרה לו את כל הבעיות, זה הנקודה שמחשבה זה רק מחשבה. זאת אומרת, אנחנו נוטים לייחס למחשבה קיום, בתור אמת מסוימת שמייצגת משהו בחוץ, וכשאנחנו רואים שמחשבה זה רק מחשבה, החופש שאפשר לקבל מזה הוא בלתי ניתן לתיאור. למשל, נגיד עכשיו אני חושב מה שעכשיו, אה, מה שעכשיו, מה שעכשיו מטריד אותי למשל זה זה המה. מה מישהו חושב עליי, או תנו דוגמה של מחשבה שיכולה להטריד אתכם. תראה, אני קצת משתמשת בדבר הזה שאתה אומר. אני עובדת קצת עם אנשים שבעיות מסוימות. ולא פעם כשמישהו מביא איזה דבר מאוד מאוד מאוד מטריד אותו, אני לא פעם אומרת, אבל תראה, תראה את מחשבה. כן. אתה יכול לנסות לשנות את זה, כי זו מחשבה. זה באמת מאוד עוזר, כי המחשבה, היא עושה אותנו. זה בעצם, המחשבה עושה אותי, אבל זו מחשבה, אני אגיד יותר מזה, אנחנו איננו אלא מחשבה. מה? איננו? ‫מהו חוץ ממחשבה? אז כלום. ‫-אבל, עכשיו, מה פה קורה בכל זאת? ‫דווקא היום קרה לי. ‫כשאני אומרת, אבל תראה, ‫זה רק מחשבה, ‫תראה, יש לך את זה, ‫ויש לך את זה, זה מחשבה. ‫אז הוא אומר, אבל מה אני יכול לעשות ‫שאני חושב על זה? ‫ואז התשובה שלי, ‫ופה אני לא בטוחה שאני... את זה, ‫שזה בחינה. ‫אתה יכול לפחות קצת לחשוב אחרת. את, ‫את מאוד אופטימית. ‫-כן, אני, זהו. ‫עכשיו, אני יכולה להגיד את זה לבן אדם, ‫שאיך אני אומרת? ‫שהוא לא כל כך בעייתי. ‫-בדיוק. מאוד קשה להגיד את זה, ‫ואחר כך שמעתי את כן. זה. ‫אז זה לא שכן, ‫לא היה לי כל כך נוח עם זה. את זה אבל, ‫אבל זה בכל זאת עוזר, ‫כי... ‫כי הוא בטוח שזה ככה, ‫וזה לא, זאת אומרת, ‫הוא לא צריך להתייסר ‫על, על מה שקרה לפני ככה. ‫ וזה להתייסר כן. על זה, ‫כי זאת רק מתחילה. ‫איך שזה לא יהיה, זה קצת עוזר. ‫אז אני אגיד לך מה הגישה שלי. ‫כמובן שזה נכון, אבל... <coughs> ‫שני דברים. ‫דבר ראשון, זה... שלושה דברים. אחד זה מדיטציה. למה? כי בזמן מדיטציה, אולי לא היום, אבל בעוד כמה זמן, אפשר לראות את זה. כי אנחנו בשקט, ועולות מחשבות, אבל אנחנו בסיטואציה כזאתי, שאנחנו מסוגלים לראות איך שהמחשבות עולות, איך שהן נמצאות, ואיך שהן הולכות, ואנחנו יכולים להגיד להן, תן מחשבות. הרבה יותר קל מאשר בחיים. או, או, או כשאני סתם שוכב בלילה ולא מצליח להירדם והמחשבה הטורדנית הזאת מגיעה אליי. זה לא סיטואציה נוחה לטפל בה בתור מחשבה. דבר שני, אני תמיד אומר, אל תתחילו מהקשה. אל תתחילו דווקא מאותה מחשבה שיש לה המון אנרגיה אמוציונלית בתוכה. ושמביאה אתכם בעצם למצב של חוסר אונים. כי זה כמו שאני אקום בוקר אחד ואני אחליט, אני מחר רץ מרתון. אז אני אחליט. אז אני ארוץ 200 מטר ואני אפול ואני אגיד אני בכלל לא מסוגל לרוץ. אלא, לכל אחד מאיתנו, ברוך השם, יש גם מחשבות שהן לא כאלה הרות גורל ולא כאלה אמוציונליות. ואין סתם כמו אם אתמול היה לי יותר שכל, אז הייתי הולך קודם למכולת ואחרי זה לקנות חומוס. אבל איזה טיפש הייתי שעשיתי את זה הפוך והסתבכתי בזה, יופי, אז מה זה? הרי זה רק מחשבה. אבל לזה אני יכול להגיד, אוקיי, זה רק מחשבה, למה אני צריך להטריד את עצמי עם זה? למה? כי אין שם הרבה אנרגיה אמוציונלית. עכשיו, להתחיל עם משהו שהוא טעון אנרגטית, אמוציונלית, ולנסות להתגבר עליו, זה להתחיל להרים משקולות עם 90 קילו. לא תצליחו. לא תצליחו. עכשיו, אבל כן, לתרגל ולזכור. לתרגל, לזכור ולתרגל את זה שוב, אני אומר, על דברים שהם לא נורא נורא חשובים. אבל מתוך זה אתם תראו לאט לאט. עכשיו עוד דבר אחד, זה מבחינת הזמן, כאילו, לפעמים אנחנו עושים דברים ואנחנו מתחרטים עליהם, אחרי כמה זמן. ככל שאנחנו יותר מאומנים, הזמן הזה הולך ומתקצר. זאת אומרת, לפעמים אני היום יכול להתחרט על משהו שעשיתי לפני שלוש שנים, כשאני אהיה יותר מוכן ואני אראה שמחשבה היא רק מחשבה, אני אוכל להתחרט הרבה יותר מהר. זאת אומרת, הרי יש דברים שאנחנו מתחרטים עליהם, איך שהם יוצאים לנו מהפה, כאילו, כבר אנחנו יודעים. ומה שאני יכול לעודד אתכם זה שבהמשך אנחנו יכולים להתחרט כשזה קורה, ואנחנו יכולים עוד להתחרט לפני שזה קורה, ואז זה לא קורה. אבל זה הכל עניין של מודעות. ומודעות למחשבות היא מודעות מאוד מאוד חשובה. עכשיו, מחשבות, חשוב להסביר, מחשבות זה לא אנחנו. למרות שאנחנו כאילו רק מחשבות. מחשבות זה לא אנחנו. יש לנו מוח ויש לנו מה שנקרא מין, והדברים האלה מייצרים מחשבות כל הזמן, כל הזמן, והם ימשיכו לייצר מחשבות גם אחרי שתהיו מודעים, אבל השאלה היא מה היחס שלנו למחשבות, המחשבות זה המוח מייצר מחשבות, זה התפקיד שלו וזה הדבר היחידי שהוא יודע לעשות ובזה הוא טוב וטוב שהוא עושה את זה, אני לא רוצה שיסתובבו פה אנשים שלא חושבים, אבל שאלה גדולה היא מה היחס שלנו למחשבות האלה, והיחס שלנו הוא שקובע בעצם את איכות החיים שלנו. לא המחשבות, לא האיכות של המחשבות, אפילו לא הסוג של המחשבות. בסוף זה הכל מסתדר, כי אם מפסיקים לחשוב מחשבות רעות, ומתחילים לחשוב רק מחשבות טובות וכולי, אבל זה מעצמו כאילו נהיה, בזה יש לנו פחות שליטה מאשר אנחנו חושבים. אבל כן תשומת לב, רק תשומת לב, ועוד הפסוק הקטן הזה, שמחשבה היא רק מחשבה, וזה... קצת משנה, לא קצת, זה מאוד משנה כן, בטח, כן, אבל אני אומר קצת, כי בהתחלה... מה? אני הרבה עסוקה עם זה. מה זאת אומרת? מחשבות. כן. של אה... ש... שמפעילות אותי, נחשבות שמש... שהן איך אני מזיזה מחשבות, כי אני לא רוצה... עכשיו, אה... השיטה שלנו, של הבודהיסטים, זה לא להזיז מחשבות. אה... להתבונן אה... בהם. כי אין יותר, כשאת מנסה להזיז אותן, אז את משחקת את המשחק שלהן. וכשאת משחקת את המשחק שלהן, תאמיני לי, הן יותר חזקות. הן חזקות, למה? כי את מאמינה בהן. ו... השיטה המומלצת היא להתבונן בהן, בדיוק, להתיידד איתן ולהגיד להן, אתן בסך הכל מחשבות, וזה עושה את ההבדל הגדול, כי אין, אי אפשר לחשוב, לנצח מחשבות במחשבות ובכלל אי אפשר להעיף אותן. זה לבחור אם אני רוצה לחשוב עכשיו על משהו זה שאני יודעת שהטריגר הזה יפעיל אותי, אבל אני רוצה עכשיו לחשוב על מה, אני לא רוצה כרגע לחשוב, אז בסדר, שוב, שוב אני, אני לא רוצה לפסול את זה לגמרי, אבל זו תרופה <חל> מאוד, <חל> אה, אה, אה, <חל> <חל> היא גם <חל> מסוכנת והיא גם לא רדיקלית מספיק. זאת אומרת, כל הנושא הזה של מחשבות חיוביות ואפרמיישן, זאת אומרת, העולם, אני אתן לעולם, אז העולם ייתן לי, אני, כל הדברים האלה זה, שוב, אני, אני, אני לא רוצה לזלזל בזה, כי יש גם המון אה, אה, אה, דיסציפלינות בודהיסטיות, שזה מה שהן עושות בעצם רוב הזמן, כאילו, לחשוב מחשבות טובות וזה וזה וזה. זה בסדר, אבל לדעתי, אם אנחנו, רוצים לגשת לשורש העניין, אז להחליף מחשבות טוב, רעות במחשבות טובות, זה טוב לגבי הסוג הזה של המחשבות, שממש מלחיצות אותנו בצורה היסטרית. ואז באמת אנחנו לא יכולים להתבונן בהם, פשוט אין לנו מספיק כוח בשביל להתנתק מלהסתכל מהם, אז בסדר, אז תילחמי איתם ככה. אז תגידי עכשיו אני לא אחשוב על המקרה הנורא הזה שקרה לי, אני אחשוב על מקרה טוב או משהו כזה. אבל תזכרי, זה רק מורפיום בשביל הלחץ הגדול, וזה לא דבר ש... בשביל להסתדר עם הסימפטום. וזה לא לגשת לשורש העניין, שורש העניין הוא ש... וגם יש עם זה כאילו בעיה שאם אני משתמש במחשבות הטובות, אז אני מניח כאילו שהמחשבות הטובות הן כן אמיתיות, הן כן דבר שהוא... אלה באמת לא נכונות ואלה באמת כן נכונות, ואלה ינצחו את אלה וקדימה הפועל. אני אבל מתכוונת למשהו אחר. כן. ‫להכניס מחשבות ריאות, ‫אלא לבחור מתי להתבונן במחשבות ‫שהן מטריגליה ומפעילות אותי, ‫ומתי... לא... לא למשל, אני עושה דוגמה. ‫אני לפני השינה, בעקביות, ‫אני לא חושבת, כל חיי איתי מעט, ‫אני קוראת ספר, ‫ולפני השינה אני, העיניים נעצמות על הספר, ‫ואני... גם אם עוד יש לי רגע מחשבות, ‫אני רוצה לחשוב על הסיכום. כי אם אני אתחיל לחשוב על זה, שלא יודעת מה, נתרגש, הבן שלי חולה ושובו לו, קיבל את התהור בבני ציון וזה וזה, זה יפריע לי לישון. לא רוצה להיכנס בזה עכשיו במכירה. אני אחשב על זה בזמן אחר, אני אתבונן בזה. כרגע אני רוצה להיות לסיפור איך סמי מיכאל מספר על עאידה נהדר, ואני צוללת לשינה המתוקה. בסדר. אם אני לא מתערב בדברים האלה, זה בסדר, אם זה נוח לך. תעשי. זה לא יכול להגן בזה. או איתו לפחות, אם זה. אני חייבת. אני פשוט אם זה בסדר, אם זה עובד. לא, זה לא אומר שאני מאמינה במחשבות, זה לא אומר... אבל יש מחשבות מציקות, ונכון שהן רק מחשבות, אבל לא רוצה אותן לפני השינה. בסדר, אבל זה בתנאי... שאם הן עולות לא בזמן השינה, את כן מטפלת בהן. זה לא, זה לא, זה לא פטור מ... זה לא חשה, בדיוק, עכשיו שוב, וצריך לזכור עוד דבר, זה לא שאנחנו צריכים להעלות אותה, זה לא שאני צריך עכשיו לחשוב, לשבת ולהגיד, עכשיו אני... זה בא לבד, לא צריך להעלות אותה. זה בא לבד, לא לדאוג, וכשזה מגיע, צריך להסתכל בהם. להסתכל בהם ולראות שהם רק מחשבות. זאת אומרת, רוב הסיכויים שאת יושבת וחושבת באותה שנייה אין לך שום בעיות בחיים, באותה שנייה. והמחשבות, כיוון שאת מזדהה איתן, זה נראה לך כאילו שיש לך בעיות. אבל שוב, זה בעיות מחשבתיות, וצריך להבדיל בצורה חד משמעית בין בעיות מחשבתיות ובעיות בעייתיות, אומרת, וכל הבעיות שלנו הן במחשבה, כולן, אפילו אם הדברים הכי נוראיים, זה הכל במחשבה, יש גם דברים בחיים, אבל על פי רוב, המציאות שלהם, כאילו, הקיום שלהם, הוא לגמרי שונה מאשר במחשבות שלנו. אם אה, אנחנו מאמינים למחשבות, אז אנחנו מבלים חלק גדול מימינו בסבל. ואנחנו מזדהים. כן. ואנחנו, אני במחשבה זה חץ, כן. ואז אנחנו באמת בסבל. ואם אני מזעת שזה מחשבה שהיא הייתה עכשיו, להסתכל בה ולא להזדהות איתה, אני במקום אחר, אבל בשביל זה אדם צריך כלים. כן. אבל אנשים לצערי הרב, אין להם יותר כלים עליהם. אבל ראשית כל אין להם אפילו את ההבנה. זאת אומרת, המון אנשים, אתה אומר להם את הדבר הזה, והם מסתכלים עליך, ואפילו אם הם מושים לך, כן, הם לא... דבב. וצריך קודם כל... כי הם באמת חושבים שמחשבה זה זה. כן, זו מציאות. כן, עכשיו, עכשיו, אחד הדברים המדהימים שאני גיליתי, שאם אני שואלת אנשים, איזה מחשבות הם זוכרים? רובם זוכרים מחשבות לא טובות. Mm -hmm. דברים נשים, כן. כמו טפלות שהוא נדבן mm -hmm. לאדם, ופחות זוכרים מחשבות טובות. נכון. וזה גם כן אחד הדברים שבעצם כף המוח שלנו רבים, הוא מגדיר את הדברים הרעים. כן, וזה למה כנראה יש טענה שאומרת שזה עניין אבולוציוני, זאת אומרת, הייתה לך איזושהי טראומה, אם לא תזכור אותה אתה תיפול לתוכה עוד פעם, ואם תזכור אותה שתהיה בסיטואציה דומה, אז תוכל להישמר ממנה, אבל זה נכון לגבי פילים. ממותות, ונמרים yeah, של האדם הקדמון, בדיוק, לא מסתובבים ברחובות, כן, כן. אז בעצם כל האמירה של רבי נחמן מברסלב, שאתה נמצא, אחד שמחשבותיך נמצאות, תדאג שמחשבותיך יהיו איפה שאתה רוצה להיות, זה נונסנס. זה לא נונסנס, רגע, רגע, זה לא נונסנס, אבל זה רמה פחות גבוהה, מאשר דברים אחרים שרבי נחמן אמר. הוא אמר גם דברים אחרים. זה משהו, הוא, הלך זה הלך. משהו שהוא טוב לשלב הראשון. ש, וגם בבודהיזם, זאת אומרת, הם אומרים, תגיד שזה מדיטוציות של שלמות של מטא שאומרות, תגיד שיהיה טוב ושלך יהיה טוב ושלא תסבול ושאנשים חברים שלך לא יסבלו ושאנשים אחרים לא יסבלו ושהשונאים שלך לא יסבלו, כל הדברים האלה זה <אז> הכל טוב, אבל זה לא נוגע בלב העניין. ומבחינה מסוימת, אם לא יוצאים מהדבר מה, מה, מה, מה הזה, אז זה הולך ומתחזק, זאת אומרת. ו... ו לא ו... הבנתי. לא הבנתי גם למה זו רמה יותר ממוכחת. אה, אה, תראי, יש רמה של אתה אה, אה, מקבל את קיום המחשבות, ואתה מנסה לסדר אותה. אתה רוצה שיהיו לך מחשבות טובות ולא מחשבות רעות, אתה רוצה ש... אפילו שתחשוב מה שאתה רוצה וכל מיני דברים כאלה. עצם העניין הוא להבין מה זאת מחשבה. זאת אומרת, את יכולה לקבל מחשבה כדבר קיים, בלי להבין מה זה ולהתחיל לשחק איתו. זה כמו שאומרים, זה מישהו נמצא בבית סוהר, הדלת פתוחה, אבל במקום לצאת, הוא עושה יום קישוט וצובע לו את התא בכל מיני צבעים פסיכדליים יפים. אז זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מטפלים במחשבות. אז אנחנו מחליפים מחשבות טובות, רעות במחשבות טובות, שזה בסדר. אנחנו אה, אה, מחליטים מה לחשוב עכשיו ומה לחשוב אחר כך, שזה בסדר. אבל, אנחנו יכולים להגיע למצב כזה שכל המחשבות יהפכו לדבר שמשרת אותנו כי אנחנו מבינים אותו. מבינה, אם אני באמת באמת מבין, את יודעת מה, אני, שאני, אני אגיד לך דבר כזה, נגיד שאת פותחת ספר וכתוב בו במהלך נאומו לפני המשלחת אמר הרבי התנהלותכם היא הוכחה שאלוקים נתן לכם כוחות מיוחדים להתגבר על מגבלותיכם. בסדר? משפט. עכשיו, כיוון שקראתי את זה בספר, את יודעת שזה כן נכון, או שזה לא נכון, זה לא שום דבר שהוא באמת אמיתי. לעומת, נכון? את מקבלת את זה. עיתון. אז את עיתון. קראת משפט בעיתון. Yeah. לפני 40 שנה, כשהיית קוראת משפט בעיתון, היית אומרת, הנה היה כתוב בעיתון. עכשיו כשאת אומרת, קראת בעיתון, את אומרת, אה, אבל זה רק היה כתוב בעיתון. זאת אומרת, היחס שלך, ל, ל, נגיד, לאמת שעומדת מאחורי המשפט בעיתון, עברה איזושהי טרנספורמציה. עכשיו, אם את קוראת ספר, ואת יודעת מה, לא כזה, פיקשן, רומן. וכתוב שמה שהוא לקח אותה בחיבה ונשק אותה על האוזן. זאת אומרת, אוקיי, אז כתוב. זה לא אומר שזה קרה, זה לא אומר שזה נכון, זה לא אומר שבכלל היה בן אדם כזה, כי זה בספר. אם תצליחי להתייחס למחשבות שלך בדיוק באותה צורה, את מבינה שמי שקורא בעיתון וחושב שכל דבר הוא נכון בעיתון, הוא נמצא ב... יכול להיות, יכול להיות בגן עדן, כן? כי הנה בעיתון שלנו בדבר הכל כתוב והכל בסדר והכל טוב. אבל אם חס וחלילה הוא פתאום יוצא החוצה ופתאום רואה שיש גם על המשמר שלא לדבר על ישראל היום, אז הוא יכול להיכנס ללחץ אטומי. אם הוא היה מבין מראש שעיתון זה בסך הכל עיתון, והעיתון הזה קצת יותר חיובי וזה קצת פחות חיובי. אז החיים שלו היו יותר פשוטים, נכון? עכשיו, ילד שקורא ספר וכתוב שם שהמכשפה לקחה את הנזל וגרטל וחיממה את התנור והיא נתנה להם לאכול בשביל שיהיה לה אוכל שמן וטוב, הוא נכנס לחרדה, אם הוא, אם הוא בסדר, אם הוא ילד בסדר, נורמלי ותמים. כשאת תקראי את זה, את תתייחסי לזה כבר קצת אחרת, תגידי אוקיי זה ספר, זה אגדה. עכשיו, מה יקרה, מה יקרה אם תצליחי להתייחס למחשבות שלך כמו לסיפור בספר? אבל עדיין לא הבנתי, אה, כאילו מבחינתי גם זה סוג של נגיד שכנוע עצמי וגם ההוא סוג של שכנוע עצמי. שבסדר, אני לא שולט אותו, אבל עדיין הוא שכנוע עצמי. וכמו ש... אולי תראו אם אני אביא דוגמה טובה, אבל... אה, נגיד שאני רוצה להרגיש חזקה, כן, או גיבורה, כן, אז אני כל יום אעבוד על... אשכנע את עצמי שאני חזקה וגיבורה, כן, אולי לא, לא, לא, אספר לעצמי כל מיני סיפורים כדי לא... לשכנע את עצמי שאני חזקה וגיבורה, ו... לא יודעת, תביא לי אתה את המנהגת של זה בבודהיזם, אבל אני לא רואה את ההקדמי שאתה, שתיהן לי שכנוע מכאן. והבנת את מה שאתה אומר, ממש, אני חושבת שהבנתי, כן? שאם בא להילחם במחשבה, כאילו... עם מחשבה, כן. זה חסר סיכוי, אבל כאילו אני מרגישה שזה, שזה בעצם כן גם מה שאתה מציג כבודהיזם, מרגיש לי כמו להילחם במחשבה למחשבה. תראי, אם, אם אני אנסה לקחת איזושהי דוגמה ו... אין, אין, אין... מה שאני אומר זה דבר מאוד רדיקלי, אבל הוא לא מחשבתי, את מבינה? הוא, הוא... אני אתן לך דוגמה שפעם, שמאוד עזרה לי בזמנו, עוד לפני שהבנתי בכלל שום דבר. הייתי בהרצאה של פילוסוף באוניברסיטת תל אביב והוא כתב על הלוח יש, אנשים, יש רציונליזם ויש אנשים שהם לא רציונליים. עכשיו אתה צריך להחליט האם אתה רציונלי או אי ההחלטה הזאת היא רציונלית או אי הוא טען שההחלטה הזאת היא אי רציונלית. אירציונלי. כי החלק של האי לא נכנס נאמר. עכשיו, זה אותו דבר, זאת אומרת, אני נותן לך אפשרות לצאת מהכלא של המחשבה. זה לא פשוט, זה לא קל, זה מפחיד, כל הדברים האלה נכונים. אבל, אני יכול להרגיע אותך שכשאת תביני שהמחשבות הן רק מחשבות, את תמשיכי לחשוב, ותוכלי לפעול לפי המחשבות שלך, אבל לא תזדהי איתן, ולכן יהיה לך יותר חופש. זה ההצעה שלי כאילו, את מבינה? אני לא אביא אותך למצב שלא תחשבי, לא, תמשיכי לחשוב, תחשבי אפילו יותר בבהירות לפי דעתי, כי כשאת לא מזדהה עם משהו את יכולה לראות אותו יותר בבהירות, אבל תהיה לך אפשרות, נגיד ככה, להאמין, תהיה לך אפשרות להאמין למחשבה אם תרצי, תהיה לך אפשרות לא להאמין למחשבה אם תרצי. וזה יהיה החופש שלנו. עכשיו, את מבינה איזה חופש גדול זה? עכשיו, תראי, את כבר יודעת שיש, נגיד, דעות שהיו לך והן כבר, את לא מחזיקה מהן יותר, נכון? כולנו יש כאלה. אז מה קרה להן? אז הן היו נכונות ועכשיו הן לא נכונות? עכשיו, אני לא מדבר על דעות כאילו עובדתיות, שפעם חשבת שראש הממשלה זה לוי אשכול ועכשיו את חושבת שזה ביבי, אז זה השתנה. לא. פעם חשבת שצריך לעשות דברים נגיד ככה, והיום את מבינה שצריך לעשות אותם אחרת. או פעם נגיד חשבת שאם מישהו אומר לך משהו את ישר צריכה להגיד, ועכשיו את חושבת שרצוי שלא תגיבי, אבל אז... לא זאת השאלה שלי. כן. פה אתה לא צריך לשכנע אותי. כן. מה שלא ברור לי, אין לי דרך אחרת להסביר זה חוץ מאשר להגיד. ששניהם מרגישים לי כמו עבודה מנטלית. לשפץ את המחשבות שלי באיזשהו כיוון מסוים. פה זה לחשוב חיובי, ופה זה להסתכל על המחשבה מבחוץ, כן? בסדר, אוקיי. ואני לא מצליחה להבין, מבחינתי זה כמו, אם אני עכשיו הולכת בדרך אז אני הולכת קודם כל. ואני מחליטה אם אני אלכת ימינה או שמאלה, אבל תכלס אני ממשיכה ללכת. ככה אני מחליטה, אבל לא מבינה. אז, כאילו, נגיד אם הייתי צריכה, אני לא צריכה ואני לא רוצה, אבל נגיד אם הייתי צריכה לבחור עכשיו את הדרך, כן. אז לא שכנעת אותי שדווקא הדרך הזאת היא הנכונה ולא זאת. אוקיי, בסדר. זה בשדר. מה שקורה לי. בסדר. אז, אז, אז בואי נגיד ככה, דבר ראשון, זה לא שהדרך הזאת היא נכונה וזאת היא לא נכונה. לא, שתי נכונות, נכנת, נכנת, אבל אני לא, אבל... אין, אתה אמרת שכאילו המחשבה, הבוד... ה... לא יודעת, הדרך הבודהיסטית היא דרגה הרבה יותר מתקדמת של הדרך הזה. <laughs> עכשיו לא אני לא, לא יכולה לא, לא, לא, לא, לא, נכנת לא. נכנת אם נכנת אמרתי כלום. את זה אז, אז לא הייתי בסדר. ראשית כל, גם הדרך הזאת היא בודהיסטית. אני אומר לך, גם הבודהיסטים מתעסקים הרבה מאוד במחשבות טובות. הרבה מאוד. אני רק אמרתי, ואולי זה קצת מוקדם, אז בואו נעזוב את זה. אני אמרתי שיש רמה כאילו מעל זה, אבל אין שום ספק שצריך קודם לעבור את הרמה הזאת. זאת אומרת, אם היום עדיין יש לנו אה, אה, מחשבות, למשל תורדניות, ואני לא יכול, אני לא מצליח, אני מנסה, אני אומר לעצמי פעם-פעמיים, אני לא מצליח לראות אותן בתור מחשבות. הן יותר מדי... חשובות בשבילי, הן יותר מדי אה, אה, אה, אה, מושרשות אצלי, הן אה, מעוררות אצלי יותר מדי אה, אה, רגשות, אז לא שעדיף, אלא בהחלט הצורה היחידה שאפשר להתמודד איתן זה עם, עם חשיבה חיובית, זאת אומרת להפוך את החיוביות לחיוביות וכולי. אני, אומר רק שאם יש דברים שהם אה אה אוקיי, אני יודעת, אני יכולה לקבל את זה, שיש מה אחרת שאני... אני אתן לך, לך עוד דוגמה. נגיד שיש לך איזושהי מחשבה טורדנית. אה, סתם, שכחתי לכבות את הגז, אני בכוונה לא לוקח משהו עם איזושהי אמוציה, ואז אני חושב, אה, אה, שכחתי לכבות את הגז. ואז עוד פעם, שכחתי לכבות את הגז, ואז עוד פעם, שכחתי לכבות את הגז. עכשיו, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות להגיד את זה פעם רביעית, ויש אפשרות לראות את הפאטרן. זאת אומרת, שאני חוזר ואומר את זה. עכשיו, אם אני יכול לקום עכשיו, להיכנס לאוטו ולנסוע הביתה, וזה נורא חשוב לי, אז אני אקום וניסע הביתה. אם החלטתי שאני לא נוסע הביתה, כי אני באמצע הקונצרט של, של, של לא יודע מה... ואתה אסור בית... Totally <iverso> ואני הסולן, כן, <g> <gpol> <gpol> <gpol> <gpol> <gpol> אז, אז אם אני אראה שזאת רק מחשבה, אז היא תפסיק, היא פשוט תפסיק. עכשיו, אני יכול להגיד, לא, במקום לחשוב על זה שהשארתי את הגז, אני אחשוב על זה כמה נחמדים הוורדים בגינה שלי. בסדר, זה גם שיטה. אז מבחינה זאת זה כאילו אותו דבר, אבל מה שאני אומר זה ש... אפילו מבחינת, מבחינה אקונומית, כלכלית, כאילו פה איזה פתרון אחד לכל הבעיות, לכל המחשבות. ושם לכל מחשבה אתה צריך למצוא איזושהי מחשבת נגד שתנטרל אותה. אבל שוב אני אומר, אני, אני, אני, אני, אני, מקבל, אני מקבל את הקושי שבזה, אולי נכנסתי לזה מוקדם מדי, זה גם לא כל כך חשוב. Uh, זו הייתה הערת ביניים שהפכה לסיפור היותר מדי גדול ובחלל, בדיוק, וכבר בכלל היינו בזה, אז אני, אני רוצה... זאת רוצה בקשר לזה לשאול משהו. אתה גם הזכרת קודם מודעות. כן. אתה יודע במחשבה ומודעות. אם אני למשל חושבת שאני לא שמעה, אני לא שמעה, אני לא שמעה, אני לא שמעה, אני לא, שווה, אני לא, שווה, אני לא, לא זה, לא... ‫כן, וכולנו יש את זה, ברוך השם. ‫-כן. Okay. ‫זה מחשבה, אבל זה נוטה יותר ‫בדברים של מודעות גם מופגית מאוד, ‫ולא רק אמונית. ‫איפה זה נכנס לדבר הזה? ‫או שהשאלה שלי לא לעניין. אנחנו נטפל בה בהזדמנות אחרת, כאילו כשנתצל בזה, היא לא פשוטה, היא לא פשוטה, כן, ואני רואה שנעמה רוצה להתקדם, אז אנחנו נתקדם לאמת הבאה, שהיא האמת השלישית, בנתיב הבא, שזה הדיבור הנכון. עכשיו, כן, עכשיו, ראשית כל שימו לב שעברנו קבוצה, הקבוצה הראשונה, הייתה ראייה נכונה <שמע> ומחשבה נכונה, השקפה נכונה ומחשבה נכונה, <שמע> וזה בחוכמה. <שמע> עכשיו <שמע> אנחנו עוברים למוסר. מוסר כולל את הדיבור הנכון, את הפעולה הנכונה ואת הפרנסה הנכונה, אז עברנו קבוצה. עכשיו, צריך לזכור אבל שבבודהיזם, הדברים שבן אדם לה, יכול לעשות הם שלושה. זה Body, speech and mind. זאת אומרת, הוא יכול לעשות משהו גופני, הוא יכול לדבר, הוא יכול לחשוב. שלושתם נחשבים פעולות. אז אתם רואים שעברנו מהדיבור, מהמחשבה הנכונה לדיבור הנכון, ומבחינה זאת השלשה הזאת היא כאילו חוצה את הגבול, כי זה שלושת הדברים, מה, זה הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זהו, חוץ מזה, והם מבחינים בין מעשה ובין דיבור זה אצלהם, כי אפשר להגיד שדיבור זה איפשהו באמצע בין מעשה ומחשבה. כי זה דבר מילולי, וזה לא דבר פיזי, כאילו יש את ההפעלה של הגרון, אבל זה לא מה שחשוב. חשוב שיוצאות לך מילים מהפה, זה כבר משפיע על מישהו אחר, יכול להשפיע. אם אתה מדבר, זה כבר יש איזו השפעה חיצונית, אבל לא נגעת בו. <laughs> זה עוד בלי לגעת. זאת אומרת, זה משהו באמצע כזה, בין מחשבה, וכמובן שבעצם מה זה מחשבה? מחשבה זה בעצם פחות או יותר דיבור עם עצמנו. אז גם מחשבה זה סוג של דיבור. ויש אנשים שהדיבור אצלהם זה בסך מחשבה, הם פשוט לא יודעים לסתום את הפה, אז הם, הם חושבים ומדברים, כאילו יוצא להם בסוף דברים מאוד, מאוד מביכים אולי, אבל, <laughs> אבל, אבל, זאת אומרת, הגבול בין... רגע, די בודי שלי, לא משפיע על ענתכם? לא. משפיע, משפיע עליי? בכלל שום דבר בעצם... מבחינה מסוימת, למרות שתכף נגיד ההפך, בוא נגיד אחרת. אז אל תגידי לא. לא, לא, אני אגיד לך הפוך, אני אגיד לך הפוך. שום דבר בעצם לא חייב להשפיע עלייך. אם משהו משפיע עלייך או לא משפיע עלייך. חייב, אבל השאלה היא אם לא, לא, לא, אז תראי, בהודיזם הם מאוד אכזריים. זאת אומרת, מבחינה זאת שכל האחריות אצלך. ראשית כל, אין אלוהים, אז את לא יכולה להגיד שאלוהים אשים. אבל גם האנשים האחרים, בעצם, באופן עקרוני, הם לא יכולים לעשות לך שום דבר. הם יכולים לעשות משהו, ואת יכולה להסכים לקבל את זה כמו שהם רוצים, או שאת יכולה לא להסכים לקבל את זה, ואז שהם, המשל אצלהם, זה כמו שברווז יוצא מהמים. נכון, אבל, אבל ככה את ש... יכולה שמחשבה שלך תשפיע <someach> עליי. ושאני יכולה שמחשבה של שלך לא תשפיע אליי. מחשבה שלי? איך את זה? את יודעת את המחשבות שלי? אני... ב... את חושבת שאת יודעת. לא, ו... לא. לא המחשב... זה בכלל לא... בודיע... את אומרת, זה לא הבודהיזם שאני מכיר. זאת אומרת, אין פה שום עניין של ראייה למרחוק, ולא חיזוי עתידות, ולא קריאת מחשבות, וכל הדברים האלה, זה אצלי בכלל מחוץ למשחק. זה, זה, זה בבודהיזם, את רואה... את חייבת לראות על מה את מדברת. את המחשבות שלך את רואה, והמחשבות שלך בשבילך זה עובדות. את משערת שאני חושב, אולי אני בכלל לא חושב, אני גם אצל... משערת שזה מה שאני חושבת, באותה מידה. לא. <מת> כן? לא, <מחשבה> את מה שאני חושבת שהיא המחשבה שלי. לא, <מת> לא <מת> יש לך עדות מכלי ראשון. כשאני מדבר... אם עכשיו אמרתי 1,2,3, אז את יודעת שאני עכשיו אמרתי 1,2,3. אם אני חושב 3,4,5, אני יודע שחשבתי 3,4,5 בדיוק כאילו שדיברתי את זה. ואת... אני מרגישה שזה הכל טרמינולוגיה. לא, לא. לא... איך... איך לא. הטרמינולוגיה לא. הטרמינולוגיה? זה לא איך את הטרמינולוגית, ככה לא, רגע, על... פה, פה, פה, פה תשלחי לי, אני פה הולך להיות קצת כי אני לא מבין איך. את, את לא... כשאני עכשיו, נגיד, אגיד לך, תחשבי על פיל סגול, כן? ואת תהיי נחמדה ותחשבי על פיל סגול, אז תחשבי על פיל סגול. זהו, מה? עכשיו אני אתן לך לבחור את הצבע של הפיל לבד. תחשבי על פיל באיזשהו צבע, ותראי את הפיל הזה באיזשהו צבע. זה עובדה, מה זאת אומרת? את לא שיט. חושבת שאת חושבת. את חושבת. יש לך מוח, הוא פועל עם כל מיני אינפוטים וכל מיני אאוטפוטים, והוא מעלה בפנייך מחשבות. יכולה להגיד לי, תשמע, יש מחשבות תת-מודעות שאני לא יודעת, על זה גם כן אני לא מדבר. אני מדבר על מחשבות שאנחנו רואים, זה כל היום וכל הלילה. אם מה, אני עכשיו... למה אה, אתם אה, חוזרים למחשבות שמתקבלו כי... בדיבור? כי היא חזרה ואי חזרה ואני חזרתי. זה מתחדם, בסדר. זה גם מחשבות מזמן. לא, כי אני אמרתי שהדיבור זה בעצם סוג של מחשבה. אז גם לא צריך להיות יותר מדי סטריקט, כי אי אפשר באמת להבחין בין הדברים. אז זה מה שאני אמרתי, שבעצם דיבור זה מחשבה עם ביטוי חיצוני, ואמרתי, לעומת זאת, מחשבה זה דיבור פנימי. ואז אמרה עמית שזאת דעתה, וזה היה בכלל לעניין, לגמרי רלוונטי. אבל כל מתקדם, אבל אני בכל זאת חושבת שיש משהו בדבר שעמית שאלה. כאילו מחשבה זה אנרגיה, אתה מקבל את זה? מחשבה זה אנרגיה. בסדר, אוקיי, כאילו קצת... עכשיו, את... לא לפי הבודיסטים. גם לפי הבודיסט. גם כן, לפי הבודיסט. השאלה מה זה עוזר, עכשיו, כאילו. אם אני, יש לי אה, הרגשות לא נעימות כלפיך, כן. ו... אני לא אוהבת כן. את הסגנון שלך, אני כן, את זה. כן. זה בתוכי, כן. אבל אני בכל זאת, אם אני נמצאת איתך, אתה מרגיש את זה. זאת אומרת, מחשבה היא כן אנרגיה שמשפיעה על השאלה. אז תרשי לי, ש... תרשי לי לי, לי להסתייג, <laughs> ואני חושב שאם את באמת שחקנית טובה, כן. אם את שחקנית רגילה כמונו, כן. אז את תראי את זה. אז לא בדיבור, אז בהבעות פנים, באדישות, בשפת גוף. אם את ממש שחקנית טובה, ואת באמת שונאת אותי לגמרי, אבל את רוצה שאני מאוד אחבב אותך, אני לא, אין לי סיכוי להרגיש. אבל בואו לא נתווכח על זה, למה? כי אנרגיה זה דברים שאנחנו, קשה לנו לראות, וקשה לנו להוכיח, ולכן... אבל כן, אנחנו מרגישים. גם שבאנו להופיע, אבל כן, אנחנו מרגישים. למה אנחנו יכולים לבוא אלייך הביתה, טובה. אבל מה רוצה לדבר על זה, ולמה יש לך תחושה לא טובה? בין היתר, בגלל שיש לך קרמה. כי מישהו בזמנו, שהיו לו בדיוק את העיניים הירוקות האלה, הוא עשה לך משהו רע, אז את רואה פה מישהו עם עיניים ירוקות, הקרמה שלך מתעוררת, ואת יש לך הרגשה מאוד מאוד גרועה. האם כבר קרה לנו בחיים שהיה לנו מישהו, שנגיד הפוך, יותר גרוע, שנורא אהבנו ופתאום הפסקנו לסבול אותו? אז מה? איפה זה? בקיצור, אני לא מסכים בצורה הכי ברורה, אני, אני, אני חושב שזה הדברים... אני, אני, אני רוצה להיות הכי פייר שאפשר, זה הדברים שאליי אישית לא מדברים ולכן, זה אני, אתה יודע מה, זה אני, אני לא מקבל את זה ולא דוחה את זה, אני רק לא זה מציע זה. שנלך בכיוון הזה. אני רק רוצה להגיד שפה, כשלי קורה משהו כזה, אני ישר לוקחת את ארבע ההסכמות מול העיניי, אחת ההסכמות היא, זה לא קשור אליי. בסדר, אבל זה לא... וגמרנו, לא נכחת עליהם. אוקיי, אנחנו לא <-k> מדברים עכשיו על פתרונות. לא, פתרונות לא בעיה. השאלה בכלל יש דבר כזה שמישהו בכלל יכול לחשוב משהו שאני חושב. וגם על זה אנחנו לא מדברים. אוקיי, אז אמרתי שזה דיבור נכון, זה הדבר הראשון שיש לו בעצם אספקט חיצוני בשמינייה. מבט נכון, אין לו אספקט חיצוני. חשיבה נכונה, אין לה אספקט חיצוני חוץ מאשר האנרגיות שמשתחררות ו, ו, ודיבור זה בפירוש דבר שיש לו אספקט חיצוני. עכשיו בוא נתחיל מהסוף, כאילו מה, מהבודהיזם אה, המסורתי, כפי שבודה אמר, הוא הגדיר דיבור נכון בצורת דיבור עם, עם ארבעה אה, אה, עם ארבעה qualifications, כאילו עם ארבעה תכונות. זה אמת, זה נחוץ, זה מועיל, וזה בזמן. וזה לא פוגע. מה? וזה לא פוגע. אה, נכון, וזה לא פוגע. כן. עכשיו, ברור שכשאני אומר שזה מועיל, זה צריך להועיל לצד השני, לא לך. זה לא, זה לא אה, אה, אה, דיבור נכון. עכשיו, צריך לזכור תמיד שדיבור נכון הוא כולל גם את הצד השני, זאת אומרת, הוא כולל גם הקשבה נכונה. זאת אומרת, כשאני מדבר, אם אני מדבר נכון, אז אני באותו זמן גם שם לב לצד השני. וכשאני שומע מישהו מדבר, אני גם צריך להפגין דיבור נכון. זאת אומרת, אני צריך להיות קשוב אליו ולהיות איתו. כי אחרת זה בכלל לא, זה בכלל לא, לא נחשב דיבור. עכשיו, למה זה טוב דיבור נכון? ראשית כמו כל אחת מהאמיתות, זה, יש לזה כאילו שני צדדים, זה, יש צד פנימי ויש צד חיצוני. הצד החיצוני הוא די ברור, והוא אומר שאם למשל בתוך קבוצה אנשים יודעים שאנשים כולם מדברים דיבור נכון, זה גורם לשקט נפשי של הקבוצה, לשקט של הקבוצה. יש אמון, יש ידידותיות, יש שמחה, זה כל הדברים האלה, דברים שנובעים מזה, שיודעים שאנשים יגידו דברים נכונים ודברים מועילים ודברים בזמן ודברים שלא פוגעים. וגם פנימה, מבחינה שלי, פעם מישהו אמר שמי שאומר תמיד את האמת, הוא לא צריך לזכור מה הוא אמר. <laughs> אבל אם אתה מתחיל לבלף, אתה צריך לזכור איך בילפת מתי ולמי. אז זה... אז הוא אומר שהאמת זה השקר הטום ביותר. כן, כן, כן. אז גם לך, גם לך יש שקט נפשי אם תזכור, אם תקפיד, לדבר דיבור נכון. זה, זה, זה ברור. עכשיו, מה לא צריך לעשות? לא צריך להשמיץ. למה משמיצים? על פי רוב מחוסר ביטחון. יש עוד סיבה אחת מאוד חשובה להשמצה, והיא שלמשל בקשר, נגיד בקשר זוגי, הרי זה לא כל כך קל לשמור על קשר זוגי. אחד הדברים שיכולים להועיל בקשר הזוגי, זה שמשמיצים ביחד צד ג'. ואז פתאום יש דבק, כן? אני אמנם יש לי כל מיני הסתייגויות ממך, ולך יש כל מיני הסתייגויות ממני, אבל ההוא, שנינו יכולים בשקט להשמיץ אותו, וזה נותן בונד ליחסים, וצריך לשים לזה לב. עכשיו הכלל כאילו האולטימטיבי, בבודהיזם זה עוד... זה לא רק זה לא, לא להשמיץ, אלא אפילו בכלל לא לרחל. תמיד. ואיך עושים את זה? יש שיטה מאוד קטנה <coughs> לעשות את זה. אם לא מדברים על מי שלא נמצא. זה... הבודהיזם כן מדבר על זה. כן, כן, בטח. זה נשמע אלמנטרי לגמרי. הוא לא נמצא פה, אל תדבר עליו, זהו. ואז לא תרחל ולא תשמיץ. מה אנשים יעשו כשהם יתפגשו קפה? אולי הם <laughs> יצטרכו לדבר על עצמם. <laughs> עכשיו, זה כולל הרבה דברים, עכשיו, מה זה לא לדבר סתם? הרי אמרנו, לא צריך, גם, לא צריך לדבר סתם, זאת אומרת, מספיק, <coughs> יש לנו <coughs> כל הזמן מחשבות סתם. אנחנו חושבים וחושבים וחושבים וחושבים. אם אנחנו אה, אה, נחסוך במילים כשאנחנו מדברים, יש סיכוי שגם העומס המחשבתי שלנו קצת ירד. כי הרבה פעמים אנחנו גם חושבים מה נגיד כשנפגש עם ההוא. שלא לדבר על זה שאחרי שנפגשנו עם ההוא, אנחנו מתחילים לחשוב. מה אמרתי, ולמה אמרתי, ואם הייתי אומר ככה, ולא הייתי אומר ככה. עכשיו, אם באמת נדבר דיבור נכון, אז הוא יהיה דיבור לעניין. ואם הוא יהיה דיבור לעניין, והוא יתקבל כמו שצריך, אז לא צריך גם לחשוב על זה אחרי זה. עכשיו, איזה חלק חשוב, גדול מהמחשבות שלנו, זה הדברים שדיברנו, שאמרנו. אז uh, הכל... בעצם הכל מתחיל מזה שאנחנו נשתדל להקפיד על דיבור נכון. אז... יש שם יש. זה דבר שוב. דוגמה? זה לא הזמן? תמיד זה נדמה לך שאתה אומר משהו בזמן. נדמה לך שזה מתאים. נדמה לך שזה אמת, ונדמה לך שזה נחוץ, ונדמה לך שזה מועיל, ונדמה לך שזה לא פוגע, ונדמה לך שזה בזמן. כן, כן. אבל לא בזמן, לדוגמה, בלי, בלי להעליב את, את רחל, נגיד שמה שאמרת להי זה היה מאוד נכון, אבל לא בזמן, אז זה דוגמה. אה, כן. נגיד יש משהו שאתה יודע שהוא יועיל לו, ואתה יודע שזה נחוץ, זה לא אבל עכשיו. זה לא הזמן, לא זה לא פשוט עכשיו. לא הזמן. עכשיו. אז אם אתה רואה שזה נופל ברובריקה של לא בזמן, אז תשמור את זה, תגיד לו את זה, זה חשוב, זה יועיל לו. אבל לא עכשיו. בכלל, נגיד, תכנתן, יש לו הרי כזה חוזה שבני זוג, הוא ממליץ לבני זוג לחתום. אז הוא אומר ש... שאם אתה כועס, תחכה ארבע שעות או משהו כזה, ואז תלך, אתה לא צריך לא להגיד את זה, אבל לא כשאתה כועס, למשל אם אתה כועס זה לא הזמן, סביר שזה גם עובר על כמה לאווים אחרים בתוכו, אבל, כן, כן, עכשיו כמובן שבימינו כל הדברים האלה תופסים גם באימייל, בווטסאפ, בטוויטר, כל הדברים האלה זה גם כן אותו דבר. אנחנו היום, נכון שהמכתבים, מכתבים אנחנו כבר לא כותבים, אבל אימייל אנחנו כותבים, וווטסאפ אנחנו כותבים, ו... מי שלא יודע לכתוב ווטסאפ ובאימייל, פטור, פטור מהסעיף הזה. אבל תראה, זה היה מבחינת ילדים, לגבי, במיוחד לגבי העניין של אמת. לא, לא תגיד זו אותים להגיד, כמו שאתה אומר לא בזמן, אז האמת יכולים מתאים לילדים במיוחד, לא להגיד את האמת, או להגיד משהו שהוא לא אמת. בסדר, אז לא, יש ילדים. ילדים, זה בסדר, כאילו, אני לא אומר, אנחנו, אנחנו מספרים כל כך הרבה שקרים לילדים שלנו, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו אומרים אמת, שזה, כשאת כבר יודעת שזה לא נכון, ואת אומרת את זה בתור שקר לבן, או שאת חושבת שהוא צעיר מדי בשביל זה. Yes. הד הדיבור הנכון פה הוא בין שני אנשים מבוגרים. To consenting the dals. Yes. זאת אומרת, לא מדברים פה על, לא מדברים פה על ילדים, וגם, אני יכול להגיד, לא רוצה להיכנס לזה, אבל בבודהיזם יש את האמת המוחלטת ואת האמת היחסית. אז ברור שכל הזמן מדברים את האמת היחסית, למרות שיודעים שהיא לא נכונה, אלא האמת המוחלטת היא נכונה. אז זה לא... זה על דיבורים חברתיים, על דיבורים עם אנשים, על דיבורים ש... מה שכן, זאת אומרת, וזה, כיוון שבסופו של דבר, כל דבר חוזר למודעות, אז בואו ננסה רגע לגשר, לחבר, והאם אנחנו יכולים להיות מודעים מה קורה לנו בגוף שלנו וברגשות שלנו כשאנחנו מדברים, במיוחד כשאנחנו מדברים ואנחנו שמים לב לצד השני. זה פשוט תרגול במודעות. זאת אומרת, אין פה איזשהו פתרון בית ספר, אבל זו הזדמנות מצוינת להיות מודעים. והפלוס של זה, זה שאם אתה באמת מודע, אז אפילו אם עברת על אחד מהלאווים שישנם שם, אתה תתפוס את זה הרבה יותר מהר. אתה רואה, מה רואה, מה, אתה רואה מה הצד השני מרגיש וחש. אולי הוא משדר אלף האנרגיות, אני לא יודע, אבל אתה גם רואה. בפרצוף שלו, אם יש, אם יש תהודה, אם אין תהודה, אם כבר עברת את השעה שהוא כבר נמצא בזה, אז אתה יכול להמשיך לדבר, אבל אחרי זה תדע איך להגיד את זה עוד פעם הבאה. וזה תרגיל מצוין במודעות, למה? הרבה בגלל שעל פי רוב כשאנחנו מדברים, אנחנו לא מודעים. אנחנו מודעים לעצמנו, אנחנו כולנו, כאילו... מאוד מרוכזים בעצמנו, כי אנחנו מבחינה מסוימת מבצעים איזשהו, אה, לא אגיד תעלול, אבל אנחנו עושים משהו שנראה לנו נורא נורא חשוב, ואנחנו נהיים, ואנחנו פתאום המרכז של כל התשומת לב, אפילו אם אנחנו רק שני אנשים. אז כשאני מדבר, על פי רוב אני שם לב יותר לעצמי מאשר לכל היתר. וחשוב, כל הזמן אני שם לעצמי את המצב הזה, כן, כן, כן, כל הזמן אני שם לעצמי את המצב הזה, כן, הרבה. אבל פה זה הזדמנות, לא כן, אבל פה זה הזדמנות לשים לב גם לצד השני, זאת אומרת, המודעות היא, נכון, בראש ובראשונה היא למה שקורה לי, אבל כיוון שדיבור, מקווה שזה דיאלוג, שזה לא, שזה לא אה, אה, אה, מונולוג, זה הזדמנות לשים לב בעצם, האמת ששוב פעם, בעצם אני שם לב לעצמי, כי את יכולה לתת לי כל מיני רמזים או משהו כזה, אבל אני מקבל אותם, לא מקבל אותם, מבין אותם, לא מבין אותם, איך אני מפרש אותם, זה הכל אני, זה... זה אני יכול להגיע למסקנות ממש לא נכונות מתוך התבוננות במי שאני מדבר איתו, אבל זה נותן לי את כל, ה, את כל, ה, את כל הזרם של, ה, של החוויות כאילו שעליהם אני מבסס את מה שאני כרגע חושב, אז זה הנושא של בעצם של וכמובן, זאת אומרת שאחד ה, אחד ה, אחד המאפיינים של דיבור נכון זה דיבור מודע דיבור מודע זה אומר לא רק שאני שם לב למה שאני אומר, אלא גם כיוון שבסביבה ישנה גם עוד מישהו, אז אני גם מודע א -א -א -א, לצד השני. עכשיו אתה גם יכול לבחון כל הזמן בעצם במי אתה מרוכז באותו רגע, בעצמך או בצד השני. שלא, זה לא שאחד יותר טוב מהשני וגם אי אפשר כל הזמן רק להיות בזה, אבל זה עוד עוד, עוד צורה להגיד לעצמך בוא נהיה מודעים עכשיו אם אתה יכול גם לראות הרי הרבה פעמים תוך כדי דיבור אנחנו משנים מה שאנחנו זאת אומרת אנחנו נותנים לזה סיביון כזה גוון כזה וזה אם אתה יכול לראות את התהליך הזה ו... מלבד זה שזה באופן כללי כאילו טוב למודעות, זה גם מקום טוב לראות את הנושא של impermanence, של שינוי. למה ראשית כל, עצם החוויה, זאת אומרת, עצם העובדה שאתה מדבר, אז הכל משתנה באותו רגע. ואתה בהתחלת המשפט, זה לא אתה בסוף המשפט, וכל הזמן אתה יוצר שינוי. לא רק שאתה יוצר שינוי, גם כשאתה חושב אתה יוצר שינוי, אבל אתה יוצר שינוי שיש לו גם אפקט על הסביבה. כל הדברים האלה בעצם הופכים את הדיבור, ובפרט את הדיבור הנכון, אפשר להגיד, לתרגול רוחני. זאת אומרת, כמו כל דבר, אבל פה יש המון בשר כאילו לדברים האלה. ובפעם הבאה כשנדבר על, על פעולה נכונה, אנחנו נראה גם מה הקשר בעצם בין, ה, בין הדיבור הנכון וה, והפעולה הנכונה, וגם שם בעצם מבחינה מסוימת הדברים האלה חוזרים. ומהצד השני צריך לזכור גם את המגבלות של הדיבור. כי גם כן, הגיבול <coughs> הוא, שוב, כמו המחשבה, הוא מורכב ממילים, ו... והוא, הוא... איך אני אגיד את זה בדיוק, זה כמו המחשבה, בעצם מבחינה מסוימת זה מין בועת סבון, זאת אומרת, למשל, למשל אני פה מדבר, עכשיו אני פה כאילו המורה, אתם צריכים להבין שמה שאני אומר זה רק, דיבור, רק דיבורים. זאת אומרת, זה, זה קצת קשה, אבל זה כמו שמחשבה היא רק מחשבה, אז דיבור הוא רק דיבור. ו, ו, ושוב... אבל בדיבור, במילים, אתה יכול לחיות את מישוב, אתה יכול לערוד. כן, נכון. נכון. וכשאתה אומר דיבור, נכון. כן. וזה כבר נמצא המילה הנכונה. כן, כן. כי כן. באמת אומרים, בדיבור אתה יכול לחיות את מישהו ואתה יכול להרוג. כן, כן. מה? חיים ומובד ביד הלשון. נכון, נכון. אבל יש... אבל אה, הדיבור מוכן. כאילו, לא. אני יכולה לתת דוגמה. כן. אה, זו פעם דוגמא מתקיימת, אני כן, רואה כן, כן, דוגמאות כן. מתקיימות. כן, לוז, כן, כן, לוז. כן, לא דומייני. מישהו היום בא ולקח עיתון. כן. עיתון? אז אפשר להגיד עליו, ומה הייתה התגובה? את... היא גולבת עיתונים. כן. כן. המילה. זה מילה, כן. עצם המילה כן. הוא דיבור מאוד לא נכון. נכון. אבל... ועמדתי במקום הזה, אני לא מקבלת דיבור כזה. זאת אומרת... וזה התכוונתי של הדיבור הנכון. כן, כן, כן, כן, כן. למשל, כן. כי הבן אדם לקח את העיתון, הוא לא התכוון לגנוב זה, לא התאפק בדיוק. העובדה היא שהוא לקח, להגיד לגנוב זה פירוש. מה? כן. וזה פירוש, בדיוק, זה עוין, כן. אז אם אתה יכול לפרש עוין או לא עוין, תשתדל. אבל רציתי להגיד, אחרי אמרתי שהדיבור הוא דבר מאוד מאוד שפעולה גם, רגע, אבל נגיד שבאמת היא גנבה את העיתון, לא פה בסיטואציה אחרת, הוא לקח, הוא היה אמור לשלם, והוא לא שילם על העיתון, כן, אז מה? הוא לא שילם, מה שם זה לא שילם, זה העבודה, של גנב, כן. את שואלת אם ההודיעין מצדיק אותו? לא. לא, מה השאלה? נגיד אני בחנות ואתה עכשיו לא שילמת. ולקחת עיתון ולא שילמת. כן. אז גנבת עיתון? אם זאת ההגדרה המקובלת, אז כן, גנבת. אז להגיד לך שגנבת עיתון? זה כבר שאלה אחרת. כל הסיטואציה שאני אומרת. אם... לא, לא, לא, זה שאלה, זה שאלה כאילו, ראשית כל אני רוצה להגיד דבר כזה, הבודהיזם אין לו חוקי מוסר באמת. זאת אומרת, הוא לא יגיד לך, הוא יגיד לך דבר כזה, את צריכה להיות מלאת חמלה. עכשיו, אם את חושבת שתעזרי לי על ידי זה שתגידי לי את זה, יכול להיות שאת חושבת כן, כי יכול להיות שהבחור הזה הוא, הוא, הוא, הוא, נגיד הוא צעיר, לא יגידו לו עכשיו, אז בסוף הוא יהיה פושע פלילי וזה, ואם את אומרת את זה בגלל זה, אז זה בסדר. אם, נגיד, פרנסתך תלויה בזה, ו... ואת פשוט שומרת על, ה... על, ה... על מקור המחיה שלך, אז זה גם כן בסדר. אם לעומת זאת, נגיד שהוא גנב והוא הלך, ראית את זה רק אחרי שהוא הלך, את כבר לא יכולה לעשות שום דבר, כי את לא תזיקי משטרה בשביל זה וזה. פה היא מתחילה להיות איזושהי בעיה. האם לקבל את זה או לא לקבל את זה. ברגע שתגידי, אם תגידי הוא לקח, את יכולה גם להגיד הוא שכח לשלם, אם את רוצה. שכח, אולי הוא יבוא מחר וישלם, אולי הוא יבוא מחר ולא ישלם, זה לא האמת מבחינתי, זה לא האמת שלי. אין אמת, אבל זה לא המחשבה האמיתית שלי, המחשבה שלי היא שהוא ובוא נגיד, ב-99% של ידיעה, אני יודעת שהוא לא יבוא לשלם. אבל נכון שזה שיפוט. יכול להיות שהוא רק לקח את העיתון ושכח לקח... לשלם? יכול להיות, נכון? יכול להיות. ואז הוא גנב? אבל יכול להיות גם שלא. נכון, נכון, נכון. אני לא מכחיש רגע, את זה. רגע, אבל אם רוצה... לא, אז הוא גנב או שהוא לקח? את לא יודעת. <laughs> זה מה שאני אומר. את צריכה להבחין בין מחשבות ובין עובדות. את לא יודעת. מה זה, אם בן אדם לוקח משהו והוא לא שילם עליו, בחברה שלנו זה נחשב לגנבה, זה בכלל לא משנה אם הוא שכח או שהוא גנב. אם הוא יושב, זה נחשב לגנבה. לא נכון, לא זה משנה, זה עניין של אינטנשי. הוא פגע בפרנסתי. רגע, רגע, אבל זה מה שאת אבל אני מדבר עכשיו עליו. אז שוב, אמרתי, זה שני מקרים נפרדים, מבחינת פרנסתך. אם זה באמת פוגע בך וכולי וכולי, אז זכותך, זכותך, לא חובתך, זכותך לחשוב עליו רעות, זכותך, אבל לא חובתך. תארי לעצמך, שאת אפילו חושבת... אפילו אם אני חושבת עליו שהוא גנב, זה לא רואה אומר שאני חושבת עליו רעות? זה... ו... זה כבר, זה כבר באמת רמה מאוד גבוהה. זה רמה, איזה מחשבה בודהיסטית, מי אמר שכנער זה רע? זה מאוד גבוה, לא, זה, זה מאוד עוד גבוה. זאת המבטסה שלו. זה מאוד עם גבוה. החברה היא מה שהחברה החליטה שזה עבירה, אבל לא מתעסק כן. עם זה. החברה מחליטה, כל חברה מחליטה, החג מחליטה שזה עבירה. כן. אבל, אבל, אבל מה שיותר לא חשוב לא. פה זה שוב, אני אומר, זה האם את נותנת לו מקום ליהנות מהספק? האם. <laughs> מה? כן, כן, זה היחידים שאני אוכל, כן. איך הוא איזה? למזלי, האלה החליטו לאכול את ולא את אלה. אבל, אבל את מבינה איך פה יש פתח כאילו לשיפוט לקולה? אבל זה הכל נראה לי כמו... מה? מה, יותר מדי מושי? זה משחקי מילים, התפלפלות, אבל בסדר, נתקדם, אבל... להתקדם, כן, ל... כן, כן, כן, כן, כן, כן, לגבי המוגבלות של המילים. המילים הן מאוד... הן משהו... כוחו... כוחם עצום, אבל הן דלות מאוד, לעומת המציאות, ממש. עכשיו, כשדיברנו קודם על העניין של להתבונן במחשבה, המילה... לא... לא... לא... כי אם אתה מתייחס למילה כמילה, זה באמת משחק מנטלי, אז מה ההבדל באמת בין להתבונן לבין מחליף מחשבה ובררה? זה באמת... <קקק> אבל אם אתה יושב במדיטציה, ואתה רואה, אתה מרגיש, אתה רואה אותה, <laughs> <laughs> אי אפשר, אין מילה. אתה יודע שעכשיו הגיעה לך מחשבה, ואתה לא, זה לא אתה, היא המחשבה. אתה מבין את זה, וזו המילה אולי, אתה מבין את זה. גם זה לא המילה, אבל נגיד שזה המילה. זה... באנגלית קוראים לזה Realize. כן. גם טווקה. לא יודעת איך להגיד את זה. פה הם באמת בעיית הילוב. באמת, הדרך הכי פשוטה להגיע לזה, פשוט לעשות הרבה מדיטציה. זה קורה בסוף. זה לא הכי פשוטה, זו היחידה בעצם. אבל קודם, לא, אבל צריך, לא, לא, אבל לא צריך לקפוץ, כאילו. צריך קודם מספיק מוטיבציה בשביל לעשות מדיטציה. ברור, לא, כן, כן. אז כן. זה כן. מה שאנחנו מדברים פה, זה המוטיבציה לא, בעצם לא, מה, בשביל זה זה לעשות מדיטציה. מה שאני מבינה למה היא חושבת שזה, שזה וזה אותו דבר. כי המילה פה מכשילה אותנו. הדיבור מכשיל, וזה נכון, אז יוצא כאילו שמה ההבדל. אבל זה ליבור לא אותו דבר. אני שנים הייתי אומרת אבל מה, זה גם מחשבה, לא? זה גם ניתוח. זה... עד שעשיתי הרבה מדיטציה והתחלתי להבין על מה מדברת כל הזמן. זה נורא, זה נשמע, מה שאת אומרת משחקי מילים. יהיו מילים דלות מהמציאות, לעומת המציאות. לא, אבל פה זה, פה, פה המשחקי מילים, יכול להיות שזה משחקי מילים, לא חשוב, אבל יש להם כמטרה. זאת אומרת, אם, זה שוב, אני לא רוצה לזלזל כאילו, אבל זה, זה הרמה הכי, mm -hmm. הכי פשישית, כאילו, אם אנחנו... בואי נגיד ככה, אם אנחנו נחשוב טובות על אנשים, אז יהיה טוב, כאילו, לנו יהיה טוב, לא להם. את יודעת, יש כזה סיפור על, על הסופי שיושב בשער העיר ומגיע אליו איזה הלך כזה, כולו מסמורטט כבר מימים של נדודים, ושואל אותו, אתה נראה לי איש חכם, הוא אומר לו, תגיד לי, האנשים בעיר הזאת, איך הם, איך הם מתנהגים? שואל אותו, איפה שבאת זה רחוק? אז הוא אומר לו כן. הוא אומר, ואצלכם, שמה, מהעיר שבאת ממנה, איך האנשים? אז הוא אומר, אנשים טובים, דווקא הם בסדר, והכל אצלהם לפי הדין, ו... זאת אומרת, פה בעיר, כולם בסדר. באמת, הם בסדר. אז בא עוד מישהו, עוד הלך אחד, אל אותו סופי, שואל אותו, תגיד לי, איך שמה בעיר? אז הוא אומר, איך אצלכם שמה בעיר? אה, כולם רמאים, שקרנים, אי אפשר להאמין לאף אחד, אומר לו, פה בעיר, בדיוק אותו דבר. כי, כי הרי בעצם אנחנו, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על האנשים, ואיך שאנחנו מסתכלים עליהם, בסופו של דבר ככה אנחנו גם מסתכלים על עצמנו. עכשיו, לא מדבר על זה, שאני לא מדבר על זה שאנחנו נשנה את ההתנהגות שלהם. אנחנו נשנה את הגישה שלנו. וזה מה שישנה את העניינים. אז אם אני אסתכל על הבן אדם ואני אגיד, בסדר, אפשר לקרוא לו גנב, אבל בואו נצא מתוך הנחה שהוא רק לקח את העיתון ושכח, לא אם הוא עושה את זה כל יום, אם הוא פעמי, אז מה קרה? יצאנו הרי בלאו מתוך ההנחה שאת הכסף כבר הפסדנו, כי הוא לא שילם. עכשיו, איך אני מנתח את הנושא הזה? זה הרי רק עניין ביני לבין עצמי. אני מקבלת את הדבר הזה. בדיוק. כן. אז זה אולי נשמע קצת יפה נפש כזה וזה, אבל יש בזה גם הרבה תועלת. אני חושב שזה דבר מספיק לשקר את עצמך, כן? כן. עד איפה זה ל... לא יודעת מה, לצבוע את העובדה בצבע היפה, ואיפה זה כבר הופך לשקר עצמי. ואיפה זה הופך לדפוס שלך, שאתה בכל דבר משקר, משקר את עצמך כדי שלך יהיה יותר נוח. בסדר, אין לזה פתרון, אני גם לא מתיימר לתת לזה <תדר> פתרון. אני רק אספר עוד סיפור אחד, אלא אם כן את רוצה להגיד משהו <תדר> קודם, <תדר> יש סיפור מאוד מפורסם, מאוד מפורסם, על המלך, הספרתי לכם אותו כבר, על המלך שנגליו היו עדינות עד מאוד, ויום אחד הוא החליט שהוא הולך לטייל בממלכתו, מלך חודו. אבל ידעו שהרגליים שלו נורא עדינות, אז אמרו מה, הודו וזה, הוא ילך, יש קוצים, יש אבנים וזה. בואו נשחוט את כל הפרות ונשים אותן על פני האדמה והוא ילך, ובכל מקום יהיה לו פרווה, אז הוא לא יצטרך לדרוך על הקוצים ועל האבנים. ואז בא הבזיר הגדול ואמר, לי יש רעיון אחר. בואו נתפור לו שתי נעליים. יהיה לו אור בכל מקום, ורוב הפרות יחיו. זאת אומרת, וזה לגבי מה אנחנו רוצים לשנות. אנחנו יכולים לשנות את העולם, לנסות לשנות את העולם, שהוא יהיה טוב, ושלא בקשה. יגנבו, ושלא יעשו לנו שום דבר רע וכולי, אבל משימה די קשה לשנות את העולם. אנחנו יכולים לשנות את עצמנו. עכשיו, איפה אנחנו... משלים את עצמנו, הופכים את עצמנו לפראיירים וכל זה, על זה לדבר בהזדמנות אחרת. אבל באופן עקרוני... או לפראיירים או לגיבורי העל. או לגיבורי העל. אבל באופן עקרוני על זה, אם יש משהו שצריך לחשוב עליו, זה על זה. את מה אנחנו באמת יכולים לשנות? האם מסוגלים לשנות את האנשים? אפילו רק את הקיבוץ. או את עצמנו. מה יותר קל? מה דורש פחות אנרגיה ויש לו איזשהו סיכוי לעבוד? לא, אין ספק שאנחנו צריכים לשבת את עצמנו בשאלה לאיזה כיוון, לאיזה דרך? בסדר, בסדר, זה שמונת עלייתים. אז אנחנו עוסקים אז בכל אופן, תודה.